פרק ל"ז: "אף לזאת יחרד ליבי ויתר מן מקומו, שמעו שמוע ברוגז קולו, והגה מפיו יצא. תחת כל השמים מישרהו, ואורו על כנפות הארץ. אחריו ישעק קול, ירעם בקול גאונו, ולא יעכבם כי ישמע קולו. ירעם אל בקולו נפלאות, עושה גדולות ולא נדע. כי לשלג יאמר הווי ארץ וגשם, מטר וגשם, מטרות עוז זו. ויד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשיהו. ותבוא חיה ומוארף ובמעונותיה תשכון. מן החדר תבוא סופה וממזרים קרא. מן נשמת אל ייתן קרח ורוחב מים במוצק. אף ברי יטריח עב, יפיץ ענן עורו. והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו לפועלם, כל אשר יצבם על פני תבל ארצה. אם לשבט, אם לארצו, אם לחסד ימציאהו. האזין הזאת איוב, עמוד והתבונן נפלאות אל.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 היסופר לו כי אדבר, אם אמר איש כיבולע, ועתה לו רע ואור, בהיר הוא בשחקים, ורוח עבירה ותתהרם, מצפון זהב יאטה, על אלוה נור ההוד, שדי לו מצנוהו, שגיחו, ומשפט ורוב צדקה לא יעמנה. לכן יראוהו אנשים, לא יראה כל חכמי לב.